saapunut mesokosmokseen. Se on tie, aika ja paikka, jossa voimme hetkeksi pysähtyä. Tähyillä avaruuden tyhjyttä ja täyteyttä tarkentaa katseemme mikroskoopistakin maailmaa pienempiin, näkymättömiin, mutta väkeviin periaatteisiin. Kesken eräisenä keskustelemme omasta sijastamme luonnon suuressa kiertokulussa. Yritämme ymmärtää, miten päädyimme juuri tähän pisteeseen. Ihmettelemme niitä ilmiö, jotka kaikkina aikoina ovat kiinnostaneet uteliasta, ajattelevaa ja tuntevaa ihmistä. Tervetuloa yhden ja monen mysteerien äärelle. Episodi 41. David Bohm ja ääretön potentiaali. Osa 2. No, tässä universumissa, missä me eletään, niin näyttää, että nämä tietyt, ja nimenomaan ihmisen tai planeetarisessa skaalassa, niin, niin tota, as, asiat menee vääjäämättömästi ja laskettavasti tietyllä tavalla. Että et, niin kuin planeetat ei yhtäkkiä hyppiä ja häviä paikoiltaan, tai sitten tässä pöydällä nämä olevat, olevat mm. esineet. Että... Ää, mutta voisiko jossakin toisessa universumissa olla toisin? Oliko Mahdollisessa pohumilla... maailmassa ehkä. Niin, oliko Poomilla, tota, käsitteliköhän tätä ää, monen avaruuden teoriaa? Tai... Joo, no, joo, kyllä sitä monimaailmaa. Se on tämä yksi kvanttimekaniikan tulkinta, jonka Hugh Everett julkaisi 1957, johon sisältyy ajatus, että aina jos kvanttiobjektilla on kaksi vaihtoehtoa, niin... Perinteisesti ajatellaan, että jompi kumpi niistä toteutuu. Standardikvanttimekanisiä ajatellaan useasti, että okei, että siinä niin altofunktio niin sanotusti romahtaa. Että, että se ennen romahdusta se oli molemmissa vaihtoehtoissa, mutta sitten se niin kuin päätyi joppaan kumpaan. Niin sanotaan, että me havaitaan vaikka pehiukkojen jossain paikassa, niin silloin se, sanotaan, että se on nyt romahti. Mutta se Hugh Everett ei pitänyt tästä, se piti keinotekoisena ajatusta, aaltofunktioromauduksesta, ja hän pohtii, että mitä sitten, jos ei oleteta tästä romadusta, mitä tapahtuu. Ja silloin siinä tapahtuu tämmöinen haarautuminen, eli jos on meillä semmoinen tilanne, jossa kvanttiobjektiilla on kaksi vaihtoehtoa, ja, ja tota, se, se kulkee läpi, läpi siitä tilanteesta, niin silloin maailmankaikkeus makroskooppisella tasolla haarautuu kahtia, jossa yhdessä haarassa havaitsija näkee sen hiukkasen paikassa A, ja toisessa siinä paikassa B. Nämä ajan ja olivat ne kaksi vaihtoehtoja. Eli, eli jos me nakattaisiin tässä niin, tota, lanttia tässä pöydällä, niin karkeasti sanottuna niin voisi ajatella, että on niin kuin maailma, missä se klaavapuoli olisi toteutunut ja on sitten olemassa maailma, jossa kruunapuoliksi toteutunut. Mutta sitten mä en tiedä, että pätisikö se, mä tunnen sitä Evertin teoriaa se sitten tuonne, Mutta on hyvä, hyvä, ainakin se on hyvä malli siitä. Et meidän pitää ajatella vaan sit sitä, että sen täytyy olla tämmöinen kvanttitilanne, mm. elektroni. Oli sinne kaksi vaihtoehtoa. Mutta minusta tuntuu, että sitten... Itse mä sanoisin äkiseltään, että sit kun mä heitän kruunaa ja klaavaa, niin se, se, se, ei vielä, se on makroskooppinen. Se on tässä meidän haarassa tapahtuva makroskooppinen prosessi, mutta täytyy sanoa, että en, en, en tunne... Everettin. Sitä täytyy kysyä joltain everettiläisiltä sitten. <tos> niin. Ää, tota... mutta hyvä, hyvä, hyvä esimerkki, havainnollista aika hyvin. hyvin <tos> joo, siitä, että... kyllä. Tietysti yksinkertaistukset on aina <tos> on vaarallisia. <että tos> niin, no joo, mutta mutta se, on. Se, siis sanotaanko, että, että jos siellä mikromaailmassa, jos, jos elektronilla olisi, että se laitettaisiin johonkin tilanteeseen, jossa menee, kun me kuvataan sitä kumminkin aallolla sitä elektronia matemaattisesti, et jos meillä on sellainen tilanne, että sen aallon voi niin kuin pilkkoa kahtia. Et toinen menee suoraan ja toinen menee alas. Se on sellainen esimerkiksi puoliksi hopeoitu peili, joka voi saada tänä aikaiseksi. Niin, niin, se voi olla myös tietysti foto, fotonille siinä tapauksessa. Valo, valo. Niin silloin silloin tota, tapahtuu tämä myöskin maailmankäoppiiden harautu. Uskokoon, ken haluaa. Niin, En tota, tässä Boomin teorian yksi etu on, että et se ei oleta pelkästään sitä aaltoa, vaan sen lisäksi on olemassa hiukkanen. Ja se hiukkanen menee joko, joko ylös tai alas. Ja sen takia ei, ei tapahdu mitään aaltofunktion Ja sen takia niin kuin, se maailma, mikä meillä on yksi makroskooppinen maailma, joka koostuu niistä hiukkasista, jotka se Boomin teoria olettaa. Mutta se on niin kuin siinä mielessä se hiukkase, hiukkanen on piilossa, että me ei voida samanaikaisesti havaita sen paikkaa ja liikemäärää. Sijaan, jos minulla on pöydällä makroskooppinen kynä, niin mä voin havaita sen paikan, mä, mä määrittelen koordinaatiston ja mä voin myöskin todeta, että paljalla silmällä se ei liiku. Siinä mielessä mun on niin kuin helppo, mutta mä voin tehdä sitä kvanttiobjektille. Mä joudun joko havaitsemaan, missä se on, tai sitten mittaamaan sen liikemäärän. Mutta en molempia tarkasti samanaikaisesti. Eli sen takia sitten se on ehkä yksi syy, että fyysikot on suhtautunut epäelvästi siihen bohmen postulaattiin, että hän niinku postuloi että se esimerkiksi elektroni on on hiukkanen joka liikkuu. Eli tämä epätarkkuusperiaate niin tämä on mitä ykevin fakta. Sitä pidetään sitä on pidetään niin sellaisena sellaisena totta se heijastaa myöskin edelleen meidän meidän tilanne että kun me yritetään mitata tehdä kokeita niin se edelleen pätee niissä. Se, mitä ollaan pystytte, puhutaan nykyään, on puhuttu jo vuosien ajan niin heikoista mittauksista, joilla yrit, tietyllä tavalla yritetään tota, saada enemmän aikaiseksi. Eli tehdään ensin heikosti joku mittaus ja sen jälkeen vahva mittaus. Ja sen jälkeen voidaan laskea niin sanottuja keskimääräisiä liikeratoja. Mutta sit niissä on se ongelma, että keskimääräinen liikerata ei tarkoita, että välttämättä kukaan meni sitä rataa pitkin. Jos mä sanon, että englannin keskimääräinen lapsiluku on 2,4, niin ei tarkoita sitä, että jostain löytyy perhe, jossa on 2,4 lasta. Niin samalla tavalla silloin, kun me tehdään kvanttimekaniikassa heikkoja mittauksia ja, ja, ja konstruoidaan keskimääräisiä liikerätyjä, niin, niin ei, ei välttämättä ole niin, että ne kuvaa kuitenkaan yksittäistä mikroobjektia. Eli siinä mielessä ne epätarkkuusperiaatteet epä, edelleen pätevät. Mm, mielenkiintoista. Mä haluan vielä pikkusen palata siihen holografiaan ja informaatioon, niin eikö holografia käsitteeseen, niin liity myös jonkinlainen informaation säilymiseen periaate, että jos sitä holografisesta kuvasta otetaan, joku palaa pois, niin, niin, niin tavallaan se säilyy kuitenkin sen pala, joskin ehkä vähän utusena, mutta se on olemassa vielä siinä kokonaisuudessa. Joo, joo no se palaa siihen juuri, että jos... Jos siihen samaan, että jos me verrataan valokuvaa ja hologrammilevyä, niin valokuvassahan on selvä homma, että jos, jos sulla on siinä valokuvatalosta ja se revit siitä sen kohdan kuvaa, missä on savupiipu irti, niin sulla ei ole enää savupiippua. Ehkä siitä joku voi päätellä, että tuossa ehkä luultavasti oli savupiipu mutta sä et näe sitä enää. Se, se häviää siitä. Mutta taas holografi on tyypillistä, että, että siinä... Sitä levy, joka kohdasta sitä levyä löytyy informaatiota koko talosta. Eli vaikka kuin 99 siitä levystä polttaisit, ja sulla jäisi vain pieni pala, niin laittamalla lasersäteen siihen pienen palaan sä saat kuvan koko talosta. Silloin, että ehkä et enää saisi mitään kovin kunnossa kolme mutta Mutta se on aina vähän sillä tavalla, että sä että näet sen ehkä vähän eri näkökulmasta. Jos sulla on vaikkapa vasen... vasen puoli siitä hologramilevystä, niin siellä on informaatiota koko talosta vasemmasta kulmasta katsottuna, mutta taas oikeassa puolessa hologramilevy on informaatiota talosta oikealta. Ja siinä mielessä, kun me saadaan sitten, kun me valaistaan se koko levy oikealla tavalla, me saadaan siitä sitten kolmeolotteinen kuva, jota voidaan niin katsoa. Ja. Mutta siihen sisältyy juuri tämä, että nimenomaan informaatiota koko objektista on jokaisessa osassa. Että se on juuri tämä Baumille tärkeä esimerkki tästä implicate orderista, että informaatiosta on tullut tietysti meidän, meidän yhteiskunnassa meidän aikanaan niin kuin ihan, ihan keskeinen käsite. Miten ää, tota David Poom niin kontribuiko hän tähän informaatio jotakin, oliko tämä hologrammi-idea tavallaan ehkä se on keskeinen, vai oliko jotakin muuta vielä? No, no kyllä hänet tuli sitten, että voi sanoa, että sitten hän... Niin kuin tässä puhuttiinkin, niin, niin silloin hän 50-luvulla kehitteli sitä ja, mutta sitten ei jätti sen niin taka-alalle ja alkoi enemmän kehittää tätä yleisempää viitekeystä, tätä, tätä implikaatiojärjestyksen teoriaa. Mutta mut hän, hän sitten kuitenkin palasi sitten 70-luvulla, ehkä 70-luvun puolivälissä tai silleen, niin hän alkoi uudestaan tarkastella sitten taas tätä, tätä pilmuuttoteoriaa. Siinä oli tapahtunut erinäisiä asioita. Oltiin ruvettu tekemään kokeita tästä epälokaalisuudesta, muun muassa Alain Aspect Pariisissa. Tuli nämä John Bellin työ, jolloin yhtäkkiä niin kuin se ei ollutkaan selvästi tämän Bohmin teorian vika, että siinä oli tämä epälokaalisuus, vaan ehkä ruvetti, monet ruvettiin ajatelemaan, että se on kvanttimekaniikassa, ja Bohmin teorian ansio on jopa, että se ilmaisee sen niin selkeästi. Mutta siinähän sitten myöskin Idea, että se, se alkuperäinen Bohmin idea oli, että elektroni on, on niin hiukkainen, jota ohjaa uuden tyyppinen kenttä. Siinä mielessä puhutaan myös ohjaus Onko se Pilot Wave? Joo, Pilot no, wave teoria Kun, kun taas standardin kvanttimekaniikassa sanottiin, että elektroni, ja jos me y, ylipäätään meillä on lupa puhua elektronista, niin me voidaan sanoa, että, se on, että silloin kun se liikkuu, se on aalto, mutta Silloin, kun se vuorovaikuttaa materiaan kanssa, niin se aalto romahtaa hiukkaseksi. Eli siinä on niin kuin, kaksi aspektia, sekä aalto että hiukkanen. Mutta ja, tätä romahdusta tai kollapsia pidettiin kuitenkin epätyydyttävänä niin kuin Everett esimerkiksi, sen takia hän keksi sen monimaailmatulkijana, koska hänen mielestäni se oli mielivaltaista. Niin kuin, koska sitten se on aika vaikea sanoa, että no, miksi se romahtaa ja milloin se romahtaa ja niin edelleen. Niin se, mitä tämä Broil ja Bohm niin heidän ideassaan, että entäpä jos elektroni on aina sekä aalto että hiukkainen? Koko ajan. Ja sitten näissä erilaisissa on semmoinen kuuluisa kakkosrako, jota on niin vaikea ymmärtää, mutta siinäkin, jos hiukan menee jomasta kummasta ja aalto menee molemmista rahoista, niin sitten se aalto voi kertoa, että onko yksi vai kaksi rakoa auki ja elektroni käyttäytyy ikään kuin sitten eri tavalla riippuen siitä tilanteesta. Mutta sekin voidaan, se voi näyttää kumminkin tuossa mekaanisena mallina, että, että vähän niin kuin vesialot voi heiluttaa kumiankaan, niin heiluttaako se kvanttiaalto sitten sitä elektronia tai töniikö se sitä? No, sitten kun 70-luvulla, 80-luvulla uudelleen Chicaa sitä, niin sitten hän kuitenkin huomasi, että, että se, miten se kenttä vaikuttaa hiukkaseen, niin se ei riipukaan sen aallon koosta. Niin kuin esimerkiksi vesiaallon tapauksessa. Vaan se riippuu ainoastaan aallon muodosta, eli se on tämä matemaattisesti toinen spatiaalinen derivaatta. Eli se on niinku, siinä ollaan kiinnostuneita sen kaarevuudesta. Ja tässähän hän näki, että tämä että muistuttaa yleensäkin sitä, miten informaatio vaikuttaa. Että esimerkki, yhtenä esimerkkinä, jos meillä on laiva, jota tutkaalot ohjaa, niin eihän ne tutkaalot töni sitä laivaa, vaan tut, ne tutkaaltojen muoto kantaa informaatiota ympäristön muodosta. Jos on vedenalainen tutka, niin se tietää, että siellä on kiviä pohjassa. Ja, ja sitten tämä informaatio syötetään sinne la, laivan Voisi sanotaan, että se voi olla autopilotilla. Siinä ei välttämättä edes tar tarvita siis Ihmistä ollenkaan. Eli, eli tota, siinä mielessä se on tämmöinen ehkä vähän kyberneettinen jär, järjestelmä. Ja, ja tota, siinä mielessä voi ehdotti, että myöskin niin kuin, ehkä jopa kvanttimekaniikassa, niin se elektronia ohjaa tämä aalto. Enemmän kuin informaatio toimii ohjaajana. Ja, ja vastaavasti, niin jos no, joku voi sanoa, että okei, jos on tutkaa, alot, ohjaa, laiva, nämä, nämä on kuitenkin meidän teknologisia keksintöjä. Onko tämä luonnollista? No, sitten voidaan myöskin miettiä, nyt, nyt on aika yleisesti tällainen, että, että biologiassa tämä DNA-molekyyli sisältää informaatiota, joka ohjaa sitten taas konstruktiota Eli siinäkin kohdassa niin meillä on idea, idea tästä, että, tota, että järjestysinformaatio toimii ohjaavana periaatteena biologisessa järjestyksessä. Ja samalla tavalla tietysti ihmisen subjektiivisessa kokemuksessa, jos, jos mä vaikka luen karttaa, niin, niin tuota, ensinnäkään mun ei tarvitse syödä sitä karttaa, vaan mä abstrahoin sen muodon. han kantaa sit sitä esimerkiksi sitä järjestystä silmää ja muuta, mutta mä niin konstruoin sen informaation ja se ohjaa, ohjaa sit mun käyttäytymistä ja määrittää minua. Yleensä mä haluan mennä johonkin ja, ja tuota, sit se kartta. Antaa minulle informaatiota ja, ja sen perusteella määräytyy se liikerata, eli minkä reitin mä valitsen. Ja se on tietyllä tavalla analogista yhdenmukaista senkin perusteella, mitä, mitä, siellä, mitä jopa sille elektronille tapahtuu. Että ne ovat tietysti, analogiat voivat olla myöskin vaarallisia, että, että, me, että niitä ei pidä niin liioitella, mutta tämä oli kuitenkin poiminen ajatus siitä, että informaatio, informaatio on, on tämmöinen osa todellisuutta, joka ohjaa sitä, miten asiat tapahtuu. Ja tietenkin, jos hypätään tähän ihmisen psykofyysiseen todellisuuteen, niin, niin siinäkin voi kuvitella semmoisen esimerkin, että mä tota, kävelen pimeässä yössä ja, ja, ja tota, mä olen kuullut, kuullut radiosta, että siellä on vaarinen vankikarvojen liikkeellä. Eli mä olen aika herkäs, her, hyvin havaitsevainen. Sitten mä näen epäilyttävän oksan varjon. Ja jos mä tulkitsen sen, että... Vaarainen valkikarpuru tai vaara, niin se käynnistää minusta psykosomaattisen reaktion. Eikä niin alkaa virrata ja valmistaudu joko pakenemaan tai taistelemaan tai jäämään tai paikkaan. Tiedän miten, riippuu nyt kuinka primitiivinen reaktio tulee. Hetken päästä mä huomaan, että ei, se olikin pelkästään oksan varjo. Mä sit rauhoittua. Eli, eli vaan minun idea oli tässä, että et informaatio ja se, ennen kaikkea se tulkinta, eli se mitä se merkitsee. Että siellä on erittäin suuri niin kuin, vaikutus me, meidän, meidän elämässä. Että se on, se on niin kuin, tavallaan yksi todellisuuden avaintekijä. Ja, ja, tota, kun taas helposti me voidaan ajatella, että informaatio on jotain niin kuin passiivista ja joskus aktiivista, niin voin sanoi, että se on päinvastoin. Informaatio on yleensä aktiivista, ja vaan passiivinen informaatio on niin erikoistapaus. Ja, ja tota... Sitten vielä siinä ihan loppuvaiheessa. Urans... Elämänsä loppuvaiheessa hän vielä kehitteli, sitten hän niin halusi yhdistää tämän tulkinnan tähän psykofyysiseen. Ja hän niin ehdotti, että et, et viime kädessä sit se, että miten niin mieli ja materia vuoro, vuorovaikuttaa, että et tällä, tällä kvanttikentällä voisi olla siinä semmoinen välittävä rooli. Eli se voisi olla se puuttuva linkki ikään kuin mielen ja materia välillä. Tämä ongelmahan on ollut meillä, meillä niin länsimaissa filosofit erityisen vahvana Descartesista lähtien. Että ollaan ajateltu, että materia ja tietoisuus on niin erilaisia toisistaan, että ne on ne täysin käsittämätöntä, miten ne voisi vuorovaikuttaa. Niin Bohm ajatella, että informaatio olisi se silta, ja nimenomaan se kvantti-informaatio tekisi sitä kautta sitten meidän mentaalisten tai mielentioiden informaatio voisi ohjata, ohjata tuota meidän aivoissa olevien partikkeleiden sitä kvanttikenttää ja pystyttäisiin niinku, pystyä ymmärtämään. Ja, ja mä tein itse niinku, aikanaan oman väitöskirjan tästä, tästä ideasta ja on edelleen sitä aika paljon niinku, aika ajoin vielä kehitellyt tai kirjoiteltu. Toinen iso alue, mistä me ajateltiin keskustella, mutta me on aika paljon käyty nyt läpi tähän kvanttimekaniseen maailmankuva- ja tota, boomin. Ää, menee boorit, ja bornit sekaisin, koska näitä henkilöitä on saman nimisiä melkein, niin, niin tota, ää, me voidaan kuitenkin ihan pikkasen vielä, vielä tota sitä, sitä tota mielen filosofiasta ja tästä kvanttimekaniikan liitoksesta, niin, niin jos sopii, niin ihan pikkusen käsitellä. Sitä ehkä voisi pikkusen aukasta ensinnäkin siinä, että mikä tämä mielen ja, ja materiaan niin ydinongelma ydin mielen ja ja aineen ydinongelma on, millä tavalla sitä on pyritty lähestymään. Ja sitten sen jälkeen mietitään, että mikä tämä kvanttimekaaninen selitys sille voisi olla. No, siinä tietysti ajatellaan, että esimerkiksi niin kuin Descartesin tapauksessa, niin Descartes ajatteli, että, että materia on, on, on ulottuvaisuutta. Materia on jotain, joka vie tilaa. Materiaa voi myöskin loputtomiin jakaa. Eli Descartes ei ollut atomisti siinä mielessä vaan niin kuin enemmän. Hän enemmän näki, näki sen, korosti siis tätä. Kun taas sit, mitä tulee tietoisuuteen, niin Dekart ajatteli, että tietoisuus ei vie tilaa. Se ei ole, niin ava, se ei ole tässä kolme vuotta ja oleva asia. Ja, ja vastaavasti ajatteli Descart, että tietoisuus on jakamaton, että sitä ei voi. Ne oli, taas kerran näin oli hyvin erilaisia toisistaan. Ja, ja siinä mielessä tota, tuli ongelmaksi ymmärtää, että miten kaksi näin erilaista voisi vuorovaikuttaa. Descart kuitenkin olette, että ne vuorovaikuttuvat en ollut tehtyä ideoita sen suhteen, mutta siinä oli ehkä se periaatteellinen ongelma, että miten, miten sit tämmönen, tällainen asia, joka ei vie tilaa, niin voi vaikuttaa sellaisen, joka vie tilaa niin sanotusti. Että miten se voidaan niinku ymmärtää, jos nämä on niinku täysin toisensa poissulkevilla ominaisuuksilla määritelty mieli tai materiaali ja tietoisuus. Ja se ongelma tuli ehkä sit erityisen vahvaksi siinä vaiheessa, kun tuli nämä energiansäilymislait fysiikkaan. Ja, ja koska sitä ajattelimme se, että et sit, kun meillä on se fyysinen alue, johon ihmisen keho kuuluu, että jos sitä hallitsee säilymislait, niin jos me mennään sitten olettamaan, että tämmöinen ei-materiaalinen sielu tai tietoisuus vaikuttaa materiaaliin, niin, niin silloin näyttäisiin, että me se, niin kuin, silloin se niin rikkoisfysiikan, mitä pidettiin perusperiaatteena. Ja, ja sitä alettiin pitää epäuskottavana sitä ideaa, että on olemassa tämmöinen ei-materiaalinen sielu. Ja, ja, tota, ja silloin tietysti sitten, no sitten, no mitäs muita vaihtoehtoja voisi olla. No sitten on yksi vaihtoehto, että tietysti kiestää koko sielun tai tietoisuuden olemassaolo. Sitäkin on tehty vielä, vielä niin kuin ihan nykypäivään asti. Mutta sitten toinen vaihtoehto on sanonut, no voisiko se, mitä me kutsutaan mieleksi, tietoisuudeksi, tunteiksi, niin edelleen, voisiko ne olla sitten materiaalisia, Jossain mielessä. Ja tietysti, jos katsotaan sitten niin kuin psykologian mielenfilosofiahistoriaa filosofian 1900-luvulla, me nähdään siellä niin erilaisia yrityksiä. Et siinä oli tietysti behaviorismi. Jos on se dualismi, sellainen rankka dualismi, että siitä luovutaan, eli ajatus, että olisi kaksi täysin, että olisi materiaalia erilaisia. No Sitten tuli joku behaviorismi, jossa sanottiin, että enemmänkin meidän pitää vain keskittyä havaittavan käyttäytymisen kuvaamiseen. Silloin kun me puhutaan, niin sanotaan, että joku on janoinen, niin se, mistä me oikeasti puhutaan, on sen käyttäytymisestä. Eli se, jos mä laitan vesilasin, että se juo sen, tai, tai että siellä on ainakin niin taipumus tehdä näin. Mutta se kohtaisi kuitenkin sit erinäisiä ongelmia, ja erityisesti koettiin, että se niin kuvaan, niin vältetään kuitenkin. Puhumasta niistä ihmisen, ihmisen, ihmiselle usein tärkeimmistä asioista, eli niistä sisäisistä kokemuksista kuitenkin näyttäisi olevan ihan, ihan todellisia. No, Sitten oli tämmöinen, mitä kutsutaan nimellä niin aivot-mieli-identisyysteoria, jossa sit ajatellaan, että joku tällainen vaikka vaikkapa kipu, olisi, olisi sama asia, ehkä identistä tiettyjen hermosäikeiden toiminnan kanssa. Puhuttiin C-kuiduista siihen aikaan 50-60-luvulla. c hermosäikeet, sorry, C-fiber. Hermosäikeeksi. Tota... Tässäkin oli oma hokutuksensa, mutta se kuitenkin myös kohtas kritiikkiä. Ja sitten ruvettiin myöskin ihmettelemään, että olisiko sit hermos ollut ainoita asioita, jotka pystyisivät olemaan tietoisia. Kiinni huomiota, että ehkä se olennaista ei ole niinkään se, että mistä materiasta... Joku systeemi on tehty vain enemmän, että mitä, mitä se tekee, mitkä on ne funktiot tai, tai roolit. Eli sitten tuli tämmöinen oppinimeltä funktionalismi, jossa, jossa sitten tota, pyrittiin, ajateltiin enemmänkin, että, että mieli, mieli on enemmän tällaisten funktioiden joukko, jotka on toteutettu aivoissa. Ja tähän sopii tietysti hyvin yhteen tämä mielen tietokone metafora. Ajatellaan, että mieli on vähän niin kuin se soft, softa sitten aivot ja keho on enemmän niin se hardware-kovo. Mitä se on kovo? Mm -hmm. niin, tuota, tuota, hardware- ja software-metafora. Mm -hmm. Mutta tähänkin tuli sitten taas kirjoittaa, että tämä jättää kuitenkin sen elämyksellisen kvaliat ja tämän tyyppiset asiat niin jää, jää tästä pois. Että tässä edelleen niin kuin, esimerkiksi niin kuin John Searle kritisoi, että nämä kaikki teoriat on tosi hienoja, niin kuin behaviorismi, se on yksi pikku ongelma, että ne jättää mielen pois. Ne niin kuin laiminlyö sen mentaalisen puolen kuitenkin. Et se, et ne on niin enemmän tällaisia sinne, missä sterilejä kuvauksia. Ja, ja sen takia niin kuin tänäkin päivänä vielä, kun pohditaan erityisesti kysymystä tietoisesta kokemuksesta, mikä on tietoisuuden kokemuksen niin kuin paikka luonnossa, materiaalismaailmassa, niin, niin edelleen on aika, aika monia filosofia, jotka, jotka kuitenkin on valmiita sanomaan, että jossain mielessä tietoiset kokemukset on ei-fysikaalisia. Ne on, ne on syntyä fysikaalisesta, mutta sitten ne on, sit on ei-fysikaalisia. Eli jonkinlainen dualismi edelleen, edelleen on aika usein näissä, näissä nykyteorioissa. Nyky ja ja no nyt sitten taas tämä, että no miten, miten tämmöinen kvanttifysiikka tässä nyt voisi olla relevanttia. Ni, niin siinä on yksi, yksi juttu on se, että että se on kuitenkin muuttaa meidän käsitystä siitä materiasta. Että jos me katsotaan 1900-luvun mielenfilosofian sitä ammattifilosofian kirjallisuutta, niin yleensä siinä ei hirveästi pohdita fysiikkaa. Siinä otetaan annettuna joku nyittonainen klassisen fysiikan juttu, tai, tai siinä oletetaan, että aivoprosessit on makroskooppisia, ja tavallaan tyydytään tämänhetkisen neurotieteisiin, ajatellaan, että siellä menee jotain hermoimpulsseja, että siellä on ikään kuin mitään sen eksottisempaa tai sen kummempaa. Mutta me tiedetään kuitenkin niin kuin sekä suhteellisuusteorian että kvanttimekaniikan perusteella, että tämä klassisen fysiikan kuva materiasta on, on tota, vaikkakin hieno omalla sovellusalueellaan. Se on täysin virheellinen, kun mennään syvemmälle tasolle. Ja si silloin herää se kysymys, että okei, voisiko, voisiko sitten näiden uusien teorioiden avaava materiakäsitys olla jollain tavalla relevantti, kun, jos me halutaan ymmärtää mieltä ja tietoisuutta fyysisessä maailmassa. Ehkä tunnetuin tämmöisen lähestymistavan edustaja on Roger Penrose, joka, joka sai itse asiassa tänä vuonna sai Nobelin palkinnon hänen mustiin aukkoihin liittyvästä tutkimuksestaan. Hän lähti kanssa sitten jo 80-luvulla pohtimaan paljon niin kuin näitä mielen ja tietoisuuden ja älykkyyden ö, käsitteitä. Erityisesti häntä kiinnosti, Kysymyset mikä on ihmisen niin kuin intelligenssin tai, tai älykkyyden tai kyvyn luonne. Ja, ja, ja siinä hän pääty, päätyi esittämään. Hän, hän tavallaan niin Nojas Gödelin te, tähän tota, te, epätäydellisyyslausekkeeseen, la, jossa niin kuin ajatuksena on se, että tämmöiset niin formaalit systeemit, että niillä on tietynlaisia rajoja, Rajoja siinä, tota, mitä ne pystyy tekemään, ja jotka taas Penrose mielestä ihminen pystyy ylittämään. Ja, ja Penrose pää, päätyy esittämään, että jos ihmisen mielen toiminnut riippuu ihmisen aivojen toiminnasta, niin silloin siellä aivoissa tapahtuu tällaisia niin sanotusti ei-laskettavia prosesseja. Ja si, sit siinä kohdassa, kun hän kysyy, että no miten aivoissa voi olla jotain ei-laskettavia prosesseja, siinä kohdassa hän sitten alkaa katsoa näitä fysiikan perusteoria. Toisaalta yleissuhteistoryö ja toisaalta kvanttimekani. Ja hän huomaa siinä, että me ollaan puhuttu jo vähän tästä, että kun kvanttimekaniikkaan liittyy tämä ongelma, että, että tota usein ennen mittausta siellä on näitä mahdollisuuksia, mutta sitten mittauksessa niiden täytyy romahtaa tai tuhoutua. Muuten meillä on se monimaailmateoria. Jotkut tykkää siitä, mutta kaikki ei. Ja, ja tota, ja perusin idea oli siinä, että hän ajatteli, että se, että mikä saa sen aaltofunktion romahtamaan, mikä tekee siitä tavallaan siitä, kvanttimekaanisesta monien mahdollisuuksien maailmasta tämän yhden tutun ja turvallisen todellisuuden on masse, se, miten massa käyttäytyy yleisen syhteellisoteorion mukaan. Eli silloin, kun systeemissä on riittävän suuri massa, niin, niin silloin tapahtuu se Eli tavallaan se yleinen yl yl yl syhteellisoteoria antaa kenkää kvanttimekaniikka. Fysiikan suurin ongelma on, miten yhteensovittaa nämä teoriat. Usein ehkä fyysikko ajattelee, että kvanttimekaniikka on pyhä asia, että suhteellusteoria on vähän klassisempi, että suhteellusteoria saa joustaa, mutta Penrose on sitä mieltä, että miksi näin? että Ehkäpä suhteellusteoria tässä kuitenkin päihittää se kvanttinumero. No, silloin Penrose miettii, että no jos tämmöinen tapahtuu tämmöinen prosessi aivoissa, pointti on tässä se, että tämä oli niin ei-laskettava, ei-mekanistinen prosessi, tämä aaltofunktion romahdus, minkä se saa. Se gravitaatio tässä aikaisessa. No hän kysyi, että jos tämmöinen tapahtuu aivoissa, niin no missä siellä? No sitten hän huomasi, että tämmöinen yhdysvaltallinen nukutuslääkäri Stuart Hammerhoff oli kehittänyt idean siitä, että hermosolujen tavallaan se niin soluluuranko tai mikrotubuliit, jotka muodostavat niin hermosolujen niin rak tarjonnista rakennetta, että sielläkin tapahtuisi laskentaa tai komputaatiota. Ja silloin Penrod pyysi miettimään, että voisiko näillä, näissä prosessissa, sitten, näissä mikrotubuleissa tapahtua tämä hänen, tämän niin kuin altifunktion kollapsi. Siinä on se idea, että, että siinä pitää pysyä hengissä se, se, se niin sanottu kvanttikoherenssi, ja sitten romahtaa. Mutta taas yleensä ajatellaan, että esimerkiksi aivot on niin märkä ja, ja lämmin ja meluisa paikka, että se heti tuhoaa tämän kvanttikoherenssin. Eli puhuttiin aikaisemmin siitä, että esimerkiksi silloin tämä kvanttivoimin teoriassa kvanttipotentiaali olisi häviävän pieni, eikä voisi tapahtua mitään eksotista tai kiinnostavaa prosessia. No Penrose ajatteli, että ne mikrotubulit, jotka on nanometrin tasolla olevia put putkia, mitä meillä on ilmeisesti päätäynne, ja kaikki muukkipaikat, mutta että nimenomaan näissä niin kuin aivojen hermosulien mikroputkissa niin syntyisi tämmöinen tila, joka sitten romahtaa. Ja se luo perustan ihmisen tälle älykkyydelle ja, ja, ja tota, myöskin liittyy tietoisuuteen. Eli tämä on hyvin eksoottinen teoria, tämä Penrosein teoria. Siinä liitetään yhteen ehkä meidän aikamme vaikeimpia tieteellisiä teoriota. Yleinen ja kvanttimekaniikka Gödelin teoria, jo, jo, jonka, jo, jonka hän niin kuin, tietyllä tavalla loisteli asti pystyy, pystyy nivomaan yhteen. Se voi olla, siis mä olen itse seurannut Penrosea 89-luvulta asti jonkun verran tunnikin ja sitten eritys tätä tunnen paljon paremmin. Mä olen seurannut heidän teorian kehitystä ihan nyt tässä nyt varmaan 25 vuotta kohtaa. Ja vaikka ehkä itse en, en pidä sitä, en välttämättä en niin kuin usko siihen, mutta luulen, että, että he kuitenkin vie sen keskustelun niin uudelle tasolle, että, että, että he avaavat niin niitä uusia uria. Tässä samaan aikaan, että vuosikymmenen aikana on kehittänyt tämä idea kvanttilaskennasta, on tullut myös ehdotuksia kvanttibiologiasta, ja näitä julkaistaan kaikissa parhaissa tiedelehdissä. Ei, ei tarkoita, että ne olisi totta, mutta niin, en, entistä enemmän niin kuin on alettu tehdä ehdotuksia ja myöskin tehty empiirisiä kokeita siitä, että, että nämä kvanttimekaniset ilmiöt sittenkin saattaa pystyä toimimaan jopa korkeammilla lämpötiloilla ja niin edelleen. Ei pelkästään te absoluuttisessa samalla pistessä. Niin, Siinä niin. Ja ehkä että ehkäpä sellaiset asiat, joiden ennen vahva heteltiin tuhoavan sen kvanttikoherenssin, saattaisikin suojella sitä. Niin edelleen. Eli siinä mielessä mä itse kuitenkin koen, että vaikka tämä Penrosingin idea on hyvin mielikuvituksellinen, monien mielestä science fiction ja ehkä jopa pulssittia tai, tai mitä seudotiedetä tai huuhata tai whatever you want call it, niin, niin tota, mä siltikin luulen, että et hän on niin rohkea, että et, et ehkä joku ton tyyppinen ajatus tuohon suuntaan on kuitenkin kuitenkin voi tehdä tilaa sitten muille, ehkä sitten paremmille, tai ideoille, jotka sitten, sitten jos muistetaan, että puhuttiin siitä, että länsimaiseen tieteen kuuluu tämä luovuus, ainakin joidenkin niin esimerkiksi mielestä, että se on se olennainen tiede, on vähän niin kuin taiteettä. No siinä mielessä Penrose tekee juuri sitä, hän on niinku luova. Mutta me tarvitaan myös testaamista. Meillä täytyy olla joku, ettei me ihan loputtomiin voida, jos kaikki ehdottaisi vaan joka päivä, 150 tai niin tähän hukkuisi omaan mahdottomuuteen. Sehän ei tässä kukaan pystyisi enää mitään. Täytyyhän meillä olla joku semmoinen, millä me näitä arvioidaan. Ja tässä mielessä muistaa, se on niin kuin jännittävä nähdä, että jos katsotaan 10-20 vuoden päästä, niin, niin tota, miten, miten silloin tilanne on, että, että ollaanko päästy, onko esimerkiksi tämä tietokoneinen kvanttibiologian kehitys yhtään tuonut sillä tavalla, että, niin että mitä mahdollisesti ihmisissä, aivoissa tapahtuu, tapahtuu, vaikkapa niissä mikrotubuleissa sitten, että onko siellä näitä kvanttikoherentä ilmiöitä, voiko ne vaikuttaa sitten taas hermoimpulssien, voiko ne niin kuin vahvistaa hermoimpulssien toiminnan. Ja, ja tietysti joku, jos mietitään, että tämä kuulostaa ihan science fictionilta, niin sit voi sen voi lisätä, että jokainen meistä on kuitenkin kävelevä kvanttivahvistin siinä mielessä, että meidän verkkokalvo on kuitenkin erittäin herkkä. Eli meillä on siellä näitä retinal, siis molekyylejä jotka on herkkiä ihan yhdelle tai muutamalle kvantille. Ja jos ne iskeytyy, ja ne on, nämä ovat on siis äärimmäisen pieniä energioita, ja, ja, jos, me, me, eli, ja jos minä vastaanotan kvantin, niin silloin mun, mun verkkokalvalla se molekyyli muuttaa muotoansa. Erinäisten prosessien jälkeen siitä vahvistuu signaali joka viedään aivoja, joka prosessoi niin edelleen. Eli, eli totta siinä mielessä, ja tämä kaikki tapahtuu 37 asteen lämpötilassa. Jotkut voisivat sanoa, että tämä on tämmöinen triviaali kvanttiefekti. Mutta se silti kertoo siitä, että, että tämä ei ole niin kuin, että esimerkiksi nämä kvantti olisi vain jossain totaalisesti, jossain niin semmoisella mikrotasolla, ja että kaikki, tässä meille, kaikki meille relevantti tapahtuu niin kuin makrotasolla, vaan me, päinvastoin meidän silmä on juuri tavallaan tietää, Asuvansa kvanttimaailmassa ja, ja pystyy vuorovaikuttamaan näiden, näiden tota, tai on niin kuin herkkä näille, näille, näille Ja siinä mielessä voisi ajatella, että edittää, että meidän niin kuin luovuus, ehkä tietoisuuskin voisi olla tavalla liittyä toisenlaiseen kvanttiprosesseihin sitten jossain meidän hermosolujen nano, onko se senttimetrin puhutaan semmoisesta skaalasta. Niissä ikään kuin biologisissa rakenteissa oleviin prosesseihin. Niin, tota, se on tietysti helppo sanoa, että ei pidä paikkaansa. Voi olla helppo sanoa, että pitää paikkaansa. Et, et, totta kai tässä idea on se, että voidaanko me mitenkään näitä päästä kokeilisi, testaamaan. Mutta esimerkiksi tämä Stuart Hameroff, hän on loistava siinä, että et hän on mobilisoinut hyvin monia ihmisiä tutkimaan näitä. Ja mä olin mutta olin kutsut tämmöisen pieneen workshopin Arizonaan nyt tammikuussa. Tais olla itse asiassa ainoa filosofi siellä, jossa oli, oli tavallaan kaksi joukkoja, että vähän toinen toisia vastaan. Toisaalta oli Penrose ja Hämerhoff, jolla on tämä kvanttitietoisuusteoria. Sitten toisaalta oli äh, Tononi koh, jotka on johtavia, jo, tai ehkä tämmöisen perinteisemmän, sitä kutsutaan integroitu informaatioteoria tietoisuudesta, mutta on niin kuin enemmän, Christoph Koh on niin kuin enemmän neurobiologinen. Ja hyvin jännittävää sitä, se on hyvin kiinnostava keskustelu siellä, siellä, hyvin avoimesti kuitenkin nämä kun ne johtavat perinteisen eh, lähestymistavan edustajat olivat kuitenkin valmiita avoimesti keskustelemaan näiden kvanttitietoisuustutkijoiden kanssa. Ja siinä oli vielä sellainen hauska piiri, että nyt ihan muutama viikko sitten täällä Helsingissä järjestettiin Zoom-kokouksena tämmöinen Brain Mind kokous ja oli semmoinen, että siinä oli tämä Kristoff Koh ja minä oltiin siis samassa sessiossa, puhuttiin tietoisuudesta ja näistä. Ja, ja tota, siinä kohkin omilla kalvoillaan sanoi, että ehkäpä ihmisen tietoisuuden selittäminen voi vaatia tätä kvanttiepälokalisuutta aivoissa. Ja tämä oli minusta aika kova, kova juttu, että hän on, niin kuin, on Seattleissa. Siinä meidän pienessä workshopissa oli muun muassa Hartman Neven, joka on Googlen tekoälyprojektin yksi, yksi johtaja. Oli kuuntelemassa siellä vaan ja näin, että tässä on niin kuin sellainen juttu lähtenyt käyntiin, jossa, jossa, jossa tota, ollaan enemmän kuulolla siihen, mitä eri ihmiset tekee eri alueilla. Ja sen takia minusta itse niin koen tämän hyvin jännittävänä vaiheena. En tiedä sitten, millä tuleeko tässä tapahtumaan mitään, mitään edistysaskelia. Mutta, mutta mä jollain tavalla luulen, että, että juuri tämä kvanttitietokoneiden ja kvanttibiologian edistysaskeleet on, on tehnyt sen, että ihmiset suhtautuvat avoimemmin ainakin, esimerkiksi tähän Penrosein ehdotuksiin, joita jotka tähän asti on näyttänyt ehkä ihan, ihan science fictionilta. Niin, tuossa varmaan on iso osaan motivoivaa työtä siinä, että me ihmisinä kuitenkin koetaan olevamme olemassa, me koetaan se meidän minuus, minä, tietoisuus, ja, ja tuota, vaikka mitä teorioita laitetaan, jotka, jotka tota, tavallaan niin kuin yrittää jättää pois tämän, niin me ei päästä siitä tavallaan sitä minuuskokemuksesta eroon, ja se vaatii jonkun selityksen mikä vaan pakottaa meidät ottamaan kantaa yhä uudelleen ja uudelleen. Että semmoinen vanha va, tota, menneiden vuosikymmenten tavallaan menetelmä, että lakastaa vaan pois tuosta noin, se tavallaan se minu, minä kokemus. Niin se, se ei vaan yksinkertaisesti, ei ihmiset hyväksy sitä. Ö, mutta mikä on, sitten, mikä on sitten se tavallaan niin kuin sitten se loppujen lopuksi se selitysmalli? Minkälaiseen hattuun sä laittaisit omat totta, kolikot, jos pitäisi veikata, että löytyykö se enemmän sieltä neurotieteen puolelta vai sitten kvanttimekaanisista näistä ilmiöistä, jotka selittäisi tietoisuutta vai, vai yhdistelmästä? Niin on varmaankin yhdistelmä, että ihan se, tietysti voi ajatella, että kaikki se, mitä neurotieteessä on tehty, niin on varmasti niin kuin suurin osa ainakin pätevä ja ihan samalla tavalla kuin fysiikassa se Newtonin fysiikka on edelleen hyvin käyttökelpoista, mutta, mutta siinä voi, voidaan tulla juuri siihen, että, että, että, että se että mitä me tällä hetkellä pystytään neurotieteessä mittaamaan, niin, niin se voi olla se, en tiedä, sanoa, huippu. Tai niin kuin Penrose sanoi, että ne on sen mielen varjo, shadows of the mind on, on hänen, hänen niin kirjan mieli. Se voi tarkoittaa, että ne voi olla makroskooppisia varjoja siitä, mitä siellä mikroskooppisella tasolla tapahtuu. Tai että siellä on niin tietyllä tavalla tällaisia hienosyisempiä prosesseja, joissa se, se ihmisen tietoisuus tai mieli, mieli osittain kytkeytyy niin niihin. Että kyllä mä sillä tavalla niin kuin, niin kuin ajattelisin sitä ja tietenkin voidaan vielä ajatella, että, että vaikka Descartes, hänen dualismissa, häntä pidetään usein vaan tällaisena vähän, ehkä vähäksytäänkin tässä nykymielen filosofiassa, niin, niin voisi myöskin sanoa sillä tavalla, että et, et, et Descartes oli, että se oli aika hieno se hänen ideansa siitä, että tietoisuus ja ajatukset eivät, eivät vie tilaa että miten me su millaisia mikä on niiden olemisen tapa että ne myöskin on niin jossain järjestyksessä ja niin kuin Baum, Baum esimerkiksi sanoi, että se on, ne on niin kuin, että Descartes tavallaan ennakoi tätä implikaatin or järjestyksen käsitystä siinä mielessä että, että tota, asiat voi olla olemassa ja ne voi olla järjestyneitä ilman että ne on aikaavaruudellisia tai että ne on niin ja, ja nyt se, point, se boomin pointti on se että Descartes oli tavallaan sitten täysin ymmärrettävästi väärässä materian suhteen. Mutta nykyään me ehkä ajatellaan, että materiakin voi järjestyä muulla tavoin kuin pelkästään erilliset osat aikavaruudessa. Esimerkiksi sillä tavalla, että se kokonaisuuskin onkin jokaisessa osassa ja niin edelleen. Vähän samalla tavalla, kuin joku ajatus voi sisältää valtavasti muita ajatuksia. Eli siinä mielessä se empeke toorio tämmöisena ehkä jopa Nähdään niin niin logiikan kannalta sen. Ja, ja, ja siinä mielessä tämä koko, että meidän, niin kuin, se mitä mä näen sen, että vaikka meillä ei ole vielä tällä, tällä hetkellä välttämättä hyvää, konkreettista teoriaa siitä, miten me selitetään mieli ja tietoisuus kvanttimekaanikan avulla, niin meillä on ehkä semmoinen yleinen, yleinen tota, viitekehys ja yleinen intuitio siitä, että, tota, että se mielen ja materiaan... Öö, Yhdistyminen tavallaan ei merkitse sitä, että mieli täytyy palauttaa johon hyvin mekaanisiin rakenteisiin. Se on ainakin, mikä minua on itseäni kiehtonut siinä juuri tässä kvanttimekaniikassa ja näissä kvanttimieliteorioissa. On juuri tämä, vähän niin kuin mitä sanoit, että se ihmisellä on kuitenkin se oma kokemuksensa, se voi olla kokemus tietoisuudesta, tietoisesta kokemuksesta. Että voi miettiä, että jos se on materiaalista, niin mitä, mikä siellä vastapuolella tavallaan on? Mikä, mi, mikä on se puoli Ehkä yksi teoria, mikä on kanssa saanut huomiota on niin sanotut kaksoisaspektiteoriat. Eli ajatellaan, että, että, että se tietoisuus ja materia on, on kaksi puolta jostain todellisuudesta. Sen takia voi niin kuin miettiä, että no mikä, mikä sitten vastaa sitä, Jos mietin, että meidän tietoisella kokemuksella on jonkunlainen korrelaatti fyysisessä maailmassa, niin mikä sen luonne on? Niin, niin kyllä minä siinä koen, että, että nykyfysiikka avaa niitä mahdollisuuksia. Penrullisen on hyvin kaunis siitä, että sieltä, jos todella olisi, että kaksi ikään kuin kahden fysiikan perusteorian kohtaaminen, että se niin mahdollistaa sellaiset prosessit, joita ihmisen luovuus ei käyttää hyväkseen, joka antaa semmoista tietynlaista spontaani, spontaanisuutta ja, ja, ja tota, ei-mekaanisuutta meille. Niin, niin se on kaunis, että joku yrittää sen sijaan, että aina yritetään selittää, niin sitten kun ihmismieltä lähdetään selittämään tieteellisesti, että se tehdään aina tällaisena enemmän tai vähän mekanistisena mallina. Sanotaan, että on ne peruspalikoita, ne vaikuttaa mekanisesti tai ne tekee jonkunlaista laskentaa jonkun algoritmin mukaan. Niin, niin ainakin se kuulostaa kovin epäromattiselta. Voihan se olla, että se näin on, mutta sitten jos, jos on vähän jollain tavalla romant romanttisesti suuntautuva ihminen, niin, niin tota, sekin on hienoa, että joku fyysikko Keksikin tällaisen teorian, jossa ne fysiikan hyvin perustavanlaatuiset prosessit on sillä tavalla itsessään pystyisi tuottamaan perustan jonkun vaikkapa spontaanisuudelle tai, tai jopa, jopa luovuudelle. Ja, ja mahdollisesti myös tämä tietoinen kokemus jää tässä vähän tietysti tämmöiseksi, että liimataanko me se aina vaan päälle jokaisen teoriaan vai onko se jonkunlainen peruspiirre, mutta, tota, mutta joka tapauksessa niin, niin kyllä minä siinä mielessä, Totta kai kun näitä vuosi miettinyt, niin, niin tota, vaikka en tiedä voinko sanoa edelleenkään, onko meillä syytä uskoa mihinkään näistä kvanttimieliteoriasta. Ehkä meidän täytyy aina välillä laittaa se skeptikon hattu, hattu ja olla rehellisiä sen suhteen, mitä me voidaan perusteellisesti mennä väittämään. Mutta taas toisaalta, sit kun me tehdään tutkimusta, niin ehkä meillä me täytyy uskaltaa tehdä näitä Käyttää tästä mielikuvutusta ja, ja tota, tehdä niitä rohkeita Ja Siinä esimerkiksi joku Pen, Penrose ja myöskin tämä David Bohm, niin he ovat tällaisia niin suunnannäyttäjiä, että, tota, että tota, ehkä kun joku uskaltaa tehdä sen ensin, ehkä muutkin uskaltaa sitten perästä. Joo, tässä on odostunut kuva Roger Penrosein ja Boomin välillä, että, että, että, että heillä oli jonkinlainen, jonkinlainen ajatuksen vapaus. Ei tarvitse välttämättä miellyttää ehkä ihan kaikkea enää maailmassa, ja, ja tota, mutta silti se ä, tieteellinen, matemaattinen ja geometrinen pohja on, on järkyttävän vahva, Joo. jota he Joo. Hyödyntää sitten siinä ä, ovat hyödyntäneet. Se varmaan Boomin on hyödyntänyt sitten sen omassa työssään. He, hehän oli 60-luvulla... Berkberg Collegeissa ja he kävivät paljon yhdessä keskusteluja. Mm. Ja, ja tota, siinä mielessä tunt, tunt, tuntevat toinen toistensa töitä, ovat vähän inspiroineetkin ja, ja näin. Että, tota, ja mä oon nyt viime vuosina enemmän ollut tilaisuutta puhua myös Perusen kanssa, ja mä kysyn kysynyt just tästä Bohmingin teoriasta, että, että mitä hän on tästä piilomuuttajateorista mieltä. Niin hän, hän sanoi, että se on brave attempt, että se on todella rohkea yritys saada kvanttimekaniikka toimimaan. Eli Penrose myöntää, että jos haluat pysyä kvanttimekaniikassa ja saada kvanttimekaniikalle todellisuuskesityksen, niin ehkä se Bohmin teoria on paras siinä. Mm -hmm. Sitten Penrose lisää. Että hän, ei, hän ei kuitenkaan, hänelle ei kvanttimekaniikka riitä. Että hän, hän, hän, hän pitää sitä joltain osin epätyydyttävänä. Ja sen takia häntä esimerkiksi kiinnostaa se tilanne, jossa yleinen suhteellisuusteoria tietyllä tavalla rikkoo, rikkoo sitä kvanttimekaniikan ennustuksia vastaan. Ja että hän, hän haluaa... Niinku että hän on siinäkin mielessä ö, on, on kunnianhimoinen, että hän, hän etsii vielä semmoista niin kuin seuraavaa teoriaa. Totta kai myöskin David Bohm oli, oli tähän valmis, että, että tavallaan tämä koko implicated order idea, tämä yleisempi viitekehys, mihin lähti, hän oli, oli niin kuin valmis, valmis tota, kehittämään uudenlaisia ideoita. Ja, ja myöskin silloin, ja silloin, kun taas Bohm meni puhumaan tästä, että miten mieli ja materiaa saattaisi vaikut, vuorovaikuttaa tämän kvanttikentän niin, niin silloinkin se vähän voisi sallia, että sekin rikkoisi, siinä se voi niinku rikkoa näitä kvanttimekaniikan tavanomaisia ennusteita. Niihin liittyy tietysti sitten erilaisia ongelmia, että et syntyykö mahdollisuus sitten lähettää valon nopeampia ja niin edelleen. Sitten jos me ruvetaan niin sanotusti ronkimaan sitä kvanttimekaniikkaa, niin, niin silloin tota, se, se saattaa kyllä myös synnyttää uudenlaisia, uudenlaisia ongelmia, mutta tota, ne on tietenkin, ne, niitä joutuu sitten. Murehtimaan ne, jotka, jotka tota, etsivät sitä uutta. Niin, ja onko ihminen kuitenkin sitten sit melkein jo luotu ää, tota, ratkaisemaan näitä kaikenlaisia paradokseja ja no, mysteerejä? <häti> Se voi tietenkin olla, että jossain vaiheessa ne rajat, rajat tulee sitten vastaan, että siitä pitää ruveta tekemään jotain muuta, tai käytännöllisempää. Joo. <häti> Ihan viimeisiä kysymyksiä toi, toi tota, jo viittasit siihen tavallaan niin kuin kaiken teoriaan, eli yhdistetään yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka toisiinsa. Se on ehkä se niin kuin tiukkaan rajattu määritelmä kaiken teorialle, mutta sitten nämä rohkeat miehet ovat pyrkineet yhdistämään siihen myös sitten jonkinlaisen teorian tietoisuudesta. Miten sä näet, onko tämä niin mielekästä nyt kaiken teorian rakentaminen, onko siinä vähän liiankin rohkeasta askeleesta kyse, vai onko se jopa päättämättä myös, jotta me voidaan ymmärtää todellisuutta? No, no ehkä se, siis jossain mielessä, voi tietysti ajatella, että se, varsinkin filosofian kannalta se on kiinnostava kysymys, että et, et voiko meillä olla jonkunlainen niin teoria Suomessa sitä aikana Seino se Kaila oli kiinnostunut tämän tyyppisestä lähestymistavasta ja, ja, tota, ja sitä toki sitten he pidetään helposti myös vähän niin liian suurisuuntaisena ja sitten monet filosofitkin nykyään keskittyy johonkin tietyn filosofian osa-alueen, vaikkapa tietoteodan johonkin spesifiihin kysymyksiin. Eli on omaksuttu tämmöinen niin kuin ehkä enemmän, enemmän paljon niin kuin nöyrempi, nöyrempi lähestymistapa, mutta tota, kyllä me itse pidän kuitenkin myöskin filosofian tärkeänä roolina nimenomaan kokonaiskuvan etsimistä. Ja, ja tota, mutta et siinä on tietysti näitä, että jos kun puhutaan kaiken teoriasta, niin, niin siinä voi olla joskus ehkä tällainen aikamoinen optimismi sen suhteen, että onko ihmisellä ylipäätään mahdollisuus tehdä kaiken kattavaa teoriaa. Ja, ja monet suhtautuvat tähän skeptisesti. Esimerkiksi tämä voi, että hän taas Piti. Hän taas niin kuin oletti, ehkä se oli kaikuja hänen dialektista materialismistaan, että, ja ehkä heikelistä mistä hän oletti, että, että luonto on ääretön ei vain kvantitatiivisesti, vaan myöskin kvalitatiivisesti. Eli että voi, periaatteessa on aina löydettävissä uusia tasoja. Ja, ja tota, sen takia hän, hän itse ei niin kuin, etsinyt kaiken teoriaan siinä mielessä, että tämä se lopullinen teoria, end of the road, niin sanotusti. Mutta toisaalta häntäkin, hänkin oli suurisuuntainen, koska hän nimenomaan pyrki, pyrki varsinkin sitten vaiheessaan myöskin kytkemään tietoisuuden tähän hänen niin materiaan. Ja siinä varmasti totta kai siinä sitten ehkä vaikutti nämä itämaiset harrastukset, mitä hän tän tänään mitä hänellä oli ollut. Tämä on enemmän, enemmän tämmöinen mie mielen tutkimus. Että sitten siinä vielä, kun hän 50-luvulla kirjoitti tavallaan tämmöisen filosofisen kirjan, niin hän ei siinä juurikaan puhu kyllä tietoisuudesta ja mielestä. Että se se on enemmän, muuten se on aika, aika tämmöinen yleiskatsaus. Mutta tuota, kyllä, kyllä mä sitä niin pidän, pidän mielekkäänä. Mutta siinä on tietysti aina vaarana, sit, kun yksi ihminen lähtee sitä tekemään, niin, niin, niin se voi olla hyvä jollain omalla erikoisalallaan, mutta sitten vähän naivi niissä muissa. Ja tietysti me niin kun, tietysti filosofeina joudumme olemaan nöyriä, kun olemme kuitenkin loppupeleissä aika amatööriä näissä luonnontieteen kysymyksissä. Mutta mut sanotaan nyt vaikka sitten, kun tietoisuudesta ruvetaan Tietoisuudesta aletaan tehdä erilaiset tieteentekijät ja muut teoriaa, niin, niin, niin sitä nyt on kuitenkin filosofissa aika pitkään pohdittu. Ja, toki Descartesista lähtien, mutta sitten on myöskin fenomenologiaa ja, ja, ja tota, tätä niin analyyttisesta mielenfilosofiaa niin edelleen. Niin, sitä on tutkittu hyvinkin paljon ja, ja, ja siitä aina välillä, kun luonnontieteilijät kiinnostuu siitä, niin ne, ne saattaa ottaa siitä aika simppelin käsityksen. Mutta ihan vastaavasti sitten taas niinku filosofia voidaan syyttää, että kun he lähtevät sit sitä fysiikkaa selittämään, niin, niin voi olla, että se on aika, aika tota, rajallinen suomen ymmärrys. Ja se totta kai itsekin, itsekin sen sen ja välillä yrittää pysyä kärryillä siitä, mitä fysiikassa tapahtuu, niin se ei, se, ei se ole ihan helppo. Että, että, tota, että onhan se aika myöskin niin hyvin, hyvin teknistä ja, ja jollain tavalla. Voi olla nykyään aika harva, että yksi ihminen pystyisi niin hirveän hyvin ymmärtämään, mitä näillä kaikilla relevanteilla tieteen olla tapahtuu. Että kyllä tämä erikoistuminen meitä myös tässä koko ajan niin kuin, tekee vaikeammaksi tämän. Mutta silloin tulee tietysti nämä niin kuin, että tarvitaan sellaisia projekteja, missä eri alojen asiantuntijat kuitenkin pystyisivät keskustelemaan keskenään. Ja tällaisia projekteja meillä on kanssa ollut. Joo, itse olen huomannut tuossa juuriton kaltaisen ongelman, että ensinnäkin eri osa-alueiden vaativuus, matematiikka, fysiikka, täytyy osata klassinen ja, ja tämä kvanttifysiikka suhteellisuusteoriat ja näin edelleen. Niiden hallinta on ihan huikee. Kuikea tehtävä opiskella ne läpi. Ja sitten, jos sä saatkin kasattua sen pitkälle sen teorian, niin ää, tota, kuka sitä sitten ymmärtää, sitä sinun esitystä siitä asiasta. Joo. Niin tuossa taistellaan kyllä aika moisia voimia ja vaikeuksia vastaan tietysti loppupelissä että kuinka mielekästä on lähteä rakentamaan sitten semmoista, semmoista tuota teoriaa, jota sitten loppupelissä ehkä joku kymmenen, harva ihminen, kolme ihmistä maailmassa ymmärtää. ymmärtää. Joo, se on, se on myös suuri, suuri kysymys siinä, mutta, mutta tietenkin nyt nämä jotkut pääkeskustelut on, on, on sellaisia, että, että, että niitä on jo pitkäänkin käyty, jos ajatellaan vaikka tätä... Niin, ei, niin sanotun ei-relatiivistisen kvanttimekaniikan tulkintakeskustelua, niin on kohta käyty sata vuotta. Et luulen, että siinä kuitenkin on tullut tilanteeseen, jossa sitten meillä on esimerkiksi nyt on mainittu sen Niels Bohrin tulkinta, ja sitten on tämä Bohmen tulkinta, on Everettin monimaailmatulkinta, ja, ja sitten on tämmöinen esimerkiksi girardi Rimmini, Weberin niin sanottu spontaani altopunktio romahdustu, joka on vähän saman tyyppinen kuin tämä Rowsin, jossa se altopunktio romahtaa. Niin kyllä, kyllä siinä keskustelussa tietysti, vaikka usein että siinä saattaa olla, että joku aina tykkää eniten jostain tulkinnasta, niin enemmän ja enemmän ollaan kiinnostunut. Myös muista ymmärretään niitä, ehkä käydään jopa jonkunlaista dialogia niiden välillä ja siitähän saattaa sitten vielä syntyä joku sellainen, sellainen synteesi ja tietenkin saattaa tulla joskus sellaisia koetuloksia, jotka vesi sitä asiaa eteenpäin. Vähän karsiskin niitä teoriaita ja niin edelleen. Tota, tämä on ollut kyllä kiehtova ja valaseva keskustelu myöskin itselleen, koska näitä asioita itse on tullut opiskeltua pelkästään kirjojen ja YouTube-videoiden ja, ja muutamien harvojen keskustelukumppanien kanssa, niin tota, Yhdessä keskustelut kyllä vie jotenkin tunnustaa, että ne vie ymmärrystä kyllä ihan toiseen, toiseen ulottuvuuteen. Mun täytyy tässä vaiheessa tosiaan kiittää sua tästä, tästä tota ajasta, minkä olet jaksanut käyttää. Mm. Mitä sä suosittelisit ihmiselle, joka haluaa opiskella tätä äh, mieliruumisdualismia, äh, äh, kvanttimekaniikkaa, että mit, mitä kautta tätä aihetta kannattaisi lähteä äh, tota, tutustumaan? Onko akatemia, yliopisto, niin välttämätön siihen tavallaan siinä, siinä tutkiskelussa, vai onko jotakin muita kanavia, mistä sä voisit mielenkiintoisia kysymyksiä pohtia? No, kyllä mä luulen, että, että kuitenkin on sen verran vaikeita, vaikeita kysymyksiä, että tota, et, et mäkin, vaan mä opetan filosofia ja muuta, niin jos mä huomaan, että joku ihmisestä kiinnostuu vaikkapa näistä jutuista, niin kyllä mä sitten neuvon, että että kumpulaan vain muutamaksi vuodeksi, että, että sitten kannattaa vähintäänkin sivuainneksi ottaa teoreettinen fysiikka. Et ei se, sit kun on nuori, nuori niin tota sen jaksaa, jaksaa vielä tehdä ja, ja näin. Ja, ja tota, sitten vastaavasti, niin filosofiassakin on niin paljon, niin pitkä perinne ja muuta. Et kyllä se totta kai on hienoa ajatella sitä itse, mutta sit siinä on sekin, että jos suht nopeasti pystyy selvittää itsellensä ne pääasialliset, mitä on niin kuin jo saavutettu, niin silloin voi ehkä suurempi ja voi tehdä itse sen kontribuution ja, ja löydön. Tota, kyllä ehkä sen takia suosittelisin, ja nyt on, tietysti Helsingin yliopistossakin on, on kehitetty, mä olin itsekin kehittämässä tämä, työskentelin tutkimusvaradekanena meillä humanisessa tiedekunnassa, olin kehittämässä tällaista uutta tutkimusalueesta nimeltään Mind and Matter, eli mieli ja materiaa, ja, ja, ja tota, Informaation älyn ja tietoisuuden perusteet, joka on, on, monimutkainen, se on monimutkainen ja monitieteinen tutkimusalue, johon, johon on nyt palkattu paljon uusia ihmisiä. ja, ja senkin, mä Toivoisin, että sen piirissä voitaisiin myöskin kehittää ainakin jonkinlaisia kursseja, eli peräti jonkinlainen koulutusohjelma, joka olisi tulevaisuuteen katsova. Koska tietenkin voi olla sillä tavalla, että, että nämä monet kiinnostavat kysymykset, mitä tällä hetkellä on, ne on jo niin monitieteisiä, että niihin voi olla vähän vaikea päästä käsiksi menemällä opiskelemaan ihan perinteisiä tieteenaloja. Ja kun niillä perinteisilläkin on niin paljon sitä perinnettä, mitä pitää tehdä, niin on ehkä vaikea löytää ihmisiä, jotka sitten on halukkaita niin kuin tämän tyyppisiin teemoihin keskittyvään. Mutta kyllä mä siitä huolimatta suosittelisin sitä, sitä tason koulutusta. Sitten täytyy olla vaan, että kun löytää se, mistä on itse kiinnostunut, niin, niin sitten täytyy vain pyrkiä etsimään niitä ja ehkä myöskin hakeutua niiden ihmisten piiriin, jotka, jotka vaikuttaa. Joskus sanotaan, että jos vaikka lukee filosofiaa opiskelemaan, niin täytyy ensin valita ne vanhemmat. Eli tietyllä tavalla, tavalla kuitenkin, kuitenkin me useimmilla on ollut aina joku, joka on jossain vaiheessa ollut ainakin tärkeä opettaja tai, tai, tai esikuva ja Silloin tietysti tulee myöskin se, että jossain vaiheessa niistä pitää pystyä vähän niin kuin irrottautumaan ja, ja itsenäistymään. Mutta tota. Eli täällä, täällä Suomessa kannattaa hakeutua sitten ei viinin piiriin, vaan, vaan tuota Helsingin piiriin, jossa näitä asioita käydään. No joo, meillähän on täällä Helsingin piiri, joka on, joka, joka, joka on hyvin kiinnostunut juuri filosofian ja tieteen välistä suhteesta. Ja semmoinen kotisivutkin löytyy. Mutta, mutta tuota, kyllä, kyllä mä luulisin, että meillä on nyt tämän, tässä on toivottavasti kehkeytymästä tällaista moniteeteistä tutkimustoimintaa, jossa on, on, on, on, on filosofiaa, mutta siinä on että juuri kvantti ja tekoälyä, aivotutkimusta ja, ja tota myöskin sitten pohditaan näitä esimerkiksi sosiaalisia ulottuvuuksia, kasvatustiedettä tältä näkökulmasta ja, ja, ja, tota, ja, ja sitten vielä ihan jopa lain lakiin liittyviä kysymyksiä. Eli hyvin moniteeteinen juuri tämä mind matter, että se jää nähtäväksi vielä, mi, mi, miten se lähtee kehittymään, mitä siitä sitten lopulta tulee. Mut ehkä sekin voi mainita, että meillä on sellainen konferenssi ensi vuonna. Se on nyt tämän koronaviruksen takia pikkasen vielä epävarma, että miten se toteutetaan ja näin. Mutta kyllä mä luulen, että se ensi vuoden puolella on. Ja tarkoitus on tehdä siitä myöskin tota, ö, verkko- Hybridi, mutta juuri verkotapahtumaan, johon on sitten vapaa pääsy. Eli että siinä mielessä se voi olla myöskin jopa tämän, tämänkin tota podcastin kuulijoille voisi olla kiinnostava, ja vaikka te, tehdään sillä tavalla, että sä laitat sen sun tähän podcastin kotisivuille sit sen linkin, kunhan me saadaan ne avattu. Kyllä, ehdottomasti tehdään näin. Kaikkea hyvää sinulle tutkimuksissa ja, ja tota, näiden asioiden selvittämisessä. Kiitos paljon tästä haastattelusta. Ja kiitos sinulle. että oli, oli erittäin hieno, hieno hetki ja on myös hieno, hieno saada keskustella näistä tällaisessa hyvässä, hyvässä ilmapiirissä, jollain tavalla hyvässä tunnelmassa, mikä minusta oli oikein hieno. Kiitos sinulle. Kiitoksia. Kertainen etäppi mesokosmuksessa on päätepisteessä ja voimme huokaista hetken. Toivottavasti nautit matkasta. Ehkä saamme uudelleen käsitteen kätellä ajatuksin auttaa toisiamme yhteen risteilevällä elämäntaipalella amentaa uusia virikkeitä ajattomista aiheista. Ehkä pian löydämme jonkunnista kaipaamistamme avuista, jonka avulla meidän on mahdollista oivaltaa oleellinen tästä hetkestä, menneestä ja tulevasta.